snabbt på Radio Communist, Sveriges Kommunistiska parti i Bulöv, visar mig i studion, är Viktor Vill du ha kontakt med Sveriges Kommunistiska parti så är det enklast att gå in på www.skup.se. Där finns kontaktinformation till resten av världen, håller jag på sig. Resten av Sverige åtminstone. Där finns kontaktinformation till Stockholm, Göteborg och, och i, i Norrland. Men bor du här nere i det här området så kan du antingen komma till partilokalen som vi har gemensamt bor som Malmökommunisterna på södra Förstadsgatan 132. Det ligger ända uppe vid Dalaplan i Malmö. Eller så kan du ringa vårt telefonnummer som är 040 611 88 82. Jag glömde säga att nu på sommaren är det sjukrast att komma till vår lokal om onsdagskvällarna och där är vi då mellan 19 och 21 passa på kom dit där om du vill ha mer information om kommunisterna och du vill kanske bli medlem i kommunisterna för det är ju så naturligtvis att Sverige behöver fler kommunister om vi ska kunna få en politik som motsvarar det arbetande folkets intresse. Det får vara nog med den politik som bara gynnar de redan rika. Det har vi fått förts. Det har förts alldeles för länge här i Sverige och det är ju därför naturligtvis det ser ut som det gör med nedskärningar i socialförsäkringssystem, nedskärningar inom sjukvård och på många andra platser. Så passa på att komma ner till södra Förstadsgatan 132. Ansvarig utgivare vet jag inte vad jag sa men i varje fall är det Rickard Steinberg så har ni någon frågor angående själva det så får ni kontakta Rikar. Dagens program handlar om lite varje. Vi kommer förmodligen till att sända lite extra musik därför att vi har eh, kanske inte så mycket om eh, politik. Det brukar vara relativt nyhetsdorka över sommaren. Och så är, är ju inget ondantag denna sommar. Men eh, vi ska ta upp lite kring EU och den konferens eh, som har hållits i Stockholm. Vi ska ta upp lite fackliga frågor. Och naturligtvis ska vi börja med den frågan om kränkning av de mänskliga rättigheterna i Sverige. De eh, svenska regeringen och även för den delen oppositionen brukar prata om kränkning av mänskliga rättigheter i utlandet. Och lite var som helst men aldrig om kränkning av mänskliga rättigheter i Sverige. Och det är ju den frågan, det finns andra frågor men i varje fall så är det den största och massivaste kränkningen när man tvingar folk till arbetslöshet. Och idag är nästan en halv miljon människor utan ett jobb och det ser inte ut som att det blir att förbättra sig. Kapitalismen är i kris. Det sker inte så mycket. De hittar inga investeringsobjekt och kan inte utöka sin, sina marknader så kallade, i tillräckligt. De får inte fattig någon, eh, ja, någon investeringsobjekt. Det är ju därför de är så mycket för... Att nu överflytta stora delar av vår gemensamma och vår offentliga sektor till privata initiativ. De alltså är självrenons på alla idéer om att försöka kunna utöka produktionen men då vill de istället ta över det som samhället har byggt upp och kunna göra profiter på det och naturligtvis blir det en ohållbar politik på sikt vi kommunister har alltid sagt att det är den offentliga sektorn som är motorn i produktionen det är den, utan den offentliga sektorn så hade det inte funnits ett enda företag och vi har ju till och med stöd av en gammal finansminister, han vibble hon sa ju en gång när hon kom, jag vet inte om hon fick ett, ett, ett tillfälle av osedvanlig klarhet då sa hon det att inga jobb har egentligen skapats i den privata sektorn det är den offentliga sektorn som står för i princip all tillväxt Men jag tror nog att man kan säga det också i ett ideologiskt perspektiv att man kan säga att att kapitalismen har mer eller mindre hamnat nu i en återvändsgrända så att den utvecklas inte mer längre, alltså när man, om man talar som industrisamhälle då, i sådana fall. Och, det är väl att man står nu med foten på, till socialismen egentligen om man ska kunna utveckla samhället i rätt riktning ja yeah. ja alltså det är ju riktigt Det var ju något som Lenin redan upp. Vi är Inne i imperialismens epok Alltså den så kallade vanliga Kapitalismen fungerar inte Den fungerar delvis alltså, för Kapitalism och, och Det är småproduktion Det är ju något som ständigt uppstår hela tiden Jag menar det räcker man går ut och Odlar lite äpple eller potatis eller någonting Och får få potatis över Så går man ut och säljer det På, på en marknad och, och då blir det ju någon form av kapitalism, och i synnerhet om man då använder främmande arbetskraft som man nu tycks göra i allt större omfattningar även på de områden. Det var ju så att ni kommer ihåg för ett halvår sedan ungefär, så fick vi en ny lag som skulle tillåta då experter att flytta till Sverige och få hand om eh, Alltså man skulle tillåta arbetskraftsinvandring. Vi kommunister har sagt hela tiden, vi har inget behov av arbetskraftsinvandring. Vi hade, men det är 30-40 år sedan vi hade behov av arbetskraftsinvandring. Idag behöver vi inte... De skyller på då att, de, att det saknas experter och allt möjligt. Det är ju så att man kan faktiskt utbilda alla människor till allting. Man kan, alla, det, vilka människor som helst kan lära sig allting. Så det, det är liksom bara ett svejpskjäl. Och det syns ju tydligt nu också, för de grupperna nu. Man har haft alltså nu det senaste halvåret som den nya lagen har gällt. Så har man haft 4700 fall att avgöra. 3 av de fallen beviljades. Majoriteten av de fallen som har beviljats är alltså börplockare från Vietnam och Thailand. Folk som ska gå och plocka jordor och lingon och blåbär och allt möjligt och jordgubba och allt sånt. Och jag menar jag har svårt att tro att man, att det kan vara så jäkla svårt som man inte skulle kunna utbilda någon av den halva miljonen människor som står utanför arbetsmarknaden till att plocka jordgubba eller jordtron eller något sånt. Till och med jag skulle kunna lära mig det. Och det, det skulle alltså inte vara något så svårt. Och det där med datatexperter de pratar om alltså så mycket, det det är inte heller något speciellt svårt alltså där finns, vi har en relativt hög skolutbildning eller hög, jag vill inte kalla den hög men alltså en grundlig, vi, vi har en relativt husad skolutbildning i Sverige, även om vi tycker är mycket kritiska till den så finns det ju inslag i den som vi kan kritisera alltså att vi, vi, den är man försöker på något vis med någon korvstoppning och sånt den, ska, den är för lite allmänbildande vill jag påstå men, men det innebär ju inte att människor är doma i utan att de skulle kunna lära sig allt de där teorier och, och sånt för det, det är ju inga svårigheter på, på något vis alltså men man måste ge folk möjlighet då att göra det och det, det vet jag ju att man inte har gjort för jag vet ju folk som har till exempel som har sökt in för att lära sig programmering på datakompetens och sånt. Och de har avlagt alla prov och det blev hur bra som helst. Men så har de människorna kanske varit lite ärgått, så de har inte gått i gymnasieskola. De har saknat gymnasiekompetens. Och nu med de nya reglerna så kan de ju knappt få gymnasiekompetens heller. Och eftersom kravet då har varit gymnasiekompetens så har de inte för lov kommit in på, på den utbildningen. Så många, men om många av de grejerna, alltså det är egentligen för att få hit Billig arbetskraft Och det är det som man skulle Komma överens om i Stockholm också om, om dem Och det har visat sig det Alltså att de flesta Som vill ut Alltså den import av arbetskraft Utifrån, utifrån EU de är billiga arbetskraft de vill, ha, de vill ha billiga arbetskraft till jordbruket och till, till, till um, trädgårdsnäringarna alltså och det är ju också det är ju så, sådana fall så borde ju de ju ha mycket bättre betalt alltså de är ju experter som kommer från något landet ju. de borde ju ha bättre betalt än de svenska bärpåkarna men vi vet ju att det är ju, det är ju inte så på det viset likadant så i och med att man måste importera datatekniker så innebär det att de skulle ha haft kanske dubbelt så mycket betalt som en svensk men det har de ju inte. Så, så, så därför, det argumentet faller ju väldigt mycket där. Det är precis som en annan partimedlem eh, som jag har diskuterat en gång med just när det gäller turordningsreglerna, som hon också har diskuterat väldigt mycket om särskilt under Almedalsveckan. Så sa hon då att, eh, jag men alltså om det är så att man menar på att de som är yngre ska komma in man ska behålla dem istället för de äldre för de har mer kompetens och så vidare då borde de ju ha en högre lön än de som är äldre som är kvar som man ska sparka ut men så är det ju inte så att de får upp deras löner så därför är det ju självklart, precis som du säger ju det är ju sweep själv för att man ska kunna sänka lönerna hela tiden ja visst, det är, det är rätt alltså, och det ser man också på den rationaliseringen och strukturomvandling som har skett i det svenska samhället Uh, hur, hur människor och grupper för allt svårare och svårare de som kommer utanför arbetsmarknaden för svårare och svårare att komma tillbaka till arbetsmarknaden och det beror på just att, alltså, att man inte satsar på utbildning av de människorna och, och, och man vill ha en relativt hög arbetslöshet här i Sverige för att pressa ner lönerna, det är det de har för då uppgift i men det står där ingenting om i FNs mänskliga rättigheter att man har rätt till att hålla en halv miljon människor arbetslösa för att kunna hålla nere lönerna. Och finansministern och brukar ju påstå att de håller nere inflationen också om man har... Um om man, om man kan hålla lö lönerna nere. De påstår ju alltid att det är lönerna som orsakar inflationen. Nu är det ju naturligtvis inte så. Det vet ju egentligen, det vet kapitalisterna och det vet finansministrarna och det vet vi och de flesta människor som bryr sig om och tänker efter förstår ju liksom om löneandelen är alltså kanske 10-15 procent av en våras värde vad den säljs för. Så har det ju inte så stor betydelse om man höjer dem 10-15 15 procenten lite grann det är ju alla de andra grejerna som har ändå större betydelse till exempel om de vill ha ett ytterligare höjda profiter så gör de ett påslag på 10% på varans pris det har ju naturligtvis större betydelse för inflationen än de höjer lönen 10 kronor för, för en människa som producerar de varorna så inflationen och arbetslösheten det är någonting som man har haft för att pressa lönerna pressa arbetarklassen samtidigt som man har gett kapitalet och borgerligheten eller borgarskapet större friheter att agera och bestämma de har fått en större och större makt över samhället och det är en makt som vi ska bryta genom att bli fler kommunister jag skulle bara säga samtidigt finns det ju också väldigt många ekonomiska experter som har uttalat sig just när det gäller inflationen. Eh, inte bara inne på det sport som du är men också att de säger att eh, det där med att inflationen skulle vara det där en enorma gisslet som man påstår för, för, för arbetet. Alltså, för arbetarklassen i sig själv är rätt mycket mer, alltså till en viss procentandel. Men det som du säger, är just att det, det handlar egentligen om den profitperslagen som man har på en vara som gör ju att man skapar inflation istället för det andra. Men det är klart, vi lever i ett kapitalistiskt system och man måste ju hela, den måste ju hela tiden utvecklas, annars dör den ju. Och det är det, med om vi under sett nu den sista tiden, ett öende. Jag på Radio Kommunist, Sveriges kommunistiska parti i Borlöf och Sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Vi som är i studion är Viktor Jan och telefonnummer till studion, om du har frågor vill vara med och diskutera vår politik så är 040 43 70, 70 eller 040 43 71 som sagt, vi diskuterar arbetslösheten en som heter Roger Mörtvik från TCO han är en, någon samhällspolitisk chef där på TCO har ju tagit upp oss eh, flera gånger, man har gjort undersökningar och sånt, att deras borgerlighetens så även den socialdemokratins, eller oppositionens kan man säga, förslag om att sänka åkassor och, och, och sjukförsättning och sånt på något vis skulle leda till att eh, Människor blir mer motiverade Att söka jobb Har visat sig helt felaktigt Det är inte så att Bara för man sänker avkassan så, så, så blir folk mer intresserade av att söka jobb folk är hela tiden ändå har visat sig intresserade av att söka jobb som de har möjlighet att få och det blir inte, hjälp, inte liksom att man tvingar folk att till exempel nu Arbetsförmedlingen de har ju några olika program och sånt och där ska man kanske söka 20 jobb per vecka enligt deras program och det innebär alltså inte någon förbättring för de som är arbetslösa tvärtom är det eller så att det kanske knäcker deras självförtroende söka massor jobb jag menar till exempel nu vi har ungefär en halv miljon människor arbetslösa och de nya lediga jobben som fanns nu i denna veckan som har gått var 6133 en halv miljon på 6133 det, det innebär i det närmaste 100 personer på varje ledet jobb och då tvingas alltså de arbetslösa att söka 20 jobb på en vecka och, och, och, och, och det blir ju det blir jättemånga som ska söka de 6000 jättunga jobben, jag menar det blir ju massor av människor som söker om de jobben, det är klart de får inte jobben om de inte då har till exempel rätt utbildning eller sånt, det skulle vara mycket mer givande och bättre och om man satsar på utbildning gav de arbetslösa möjlighet att utbilda sig under tiden, alltså man utnyttjar den tiden helt enkelt men då får man ju naturligtvis slut upp och betalka studier och utbildning och sånt som en belastning för samhället utan snarare är det en investering för framtiden som samhället gör genom att få en bättre utbildad arbetskraft och det är naturligtvis, det skulle ju samhället tjäna på, för det är ju inte så att, att det inte på något vis ska betalas. Vi ser det nu till exempel i socialkostnaderna, eller vad heter det, socialbidragskostnaderna. De, de räknar man med att de kommer att öka med 50% procent fram till år 2020. 12. alltså ökade socialbidragskostnader med 50% fram till 2012 då uppväger naturligtvis mer än väl de sänkningarna som har skett i avkassan och så så det är ju inte så att, att, att det på något vis blir en förbättring med dig, men folk de vill alltså trycka tillbaka arbetarklassen de vill ha en tysta arbetarklass som inte har rätt och inte vill protestera mot deras, vad ska man sig, deras diktatur, med deras försett att vältra över sin egen kris, alltså den kapitalistiska krisens bördor på det arbetande folket. Jag vet inte om de är så jättetysta för att sist jag var på Arbetsförmedlingen och vi hade en av de där superkonsulterna som ska försöka förklara för oss, som är rätt så populära nu, där de alltid skickar sådana här personer som ska göra CV till oss och trots att man har gått de där kurserna 5000 gånger så måste man ändå alltid gå igenom varje gång man kommer dit. och då var folk faktiskt riktigt, riktigt förbannade märktes det att, för de kom också ju med den där armsagan om att jag ville få det nästan att folk var lite lata men då ser man väldigt tydligt att folk sa till alltså, just använda just den här statistikssiffrorna för den kan man ju ändå inte på något sätt ljuga bort och låtsas som den inte existerar Ja, det kommer jag kommer ihåg det var en kvinna, då, en äldre kvinna som började liksom skälla ut den här personen så det är klart och tydligt liksom. alltså, det och detta var ändå innan krisen slog igång ordentligt så till, då det är ungefär 40 personer parallellt i jobb, men ändå så påstår det liksom att det finns massor av arbeten där ute sa hon att jag som är över 50 ska konkurrera liksom med, med folk, och få aldrig arbete liksom. jag behöver kanske utbildningen och något sådant för att kunna få ett nytt arbete men de kunde inte ge utbildning till en eftersom hon var inte hade den varit arbetslösa under en längre tid. Så man ser ju väldigt tydligt ett resurslöseri där också. Alltså en, en samhällskostnad som eh, bara ökar. Men det, det innebär det som vi säger, man vill ju ha ju en arbetarklass som är ju passiv och tyst och ska egentligen inte säga någonting nej precis, men även om och det räcker naturligtvis inte med att prata på arbetsförmedlingen och bli förbannad de, av dem, för det kan jag förstå, jag har också varit på inte särskilt många men jag har varit på något sånt möte och det är liksom ja <laughs> man vet inte om man ska skratta eller gå ut dem men det är, de, de berättar ju liksom hur lätt det är att skaffa jobb och bara man är aktiv och söker många arbete så får man jobb och jag tror så alltså att man, man får jobb ju. Men, men det innebär ju ändå inte alltså, utan att det är ett stort samhälleligt problem om en halv miljon ska söka de 6 000 lediga jobben. Och den stämmer ju inte den statistiken egentligen för det är väldigt många ungdomar som inte är inskrivna i ja, Arbetsförmedlingen Ja, det har också visat sig att det är så eh, det, det har det gjort, alltså ungdomar som vet att de inte kommer till att jobb de har ingen aukassa eller någonting de, de skriver inte in sig på Arbetsförmedlingen, på beror sig inte om det och Arbetsförmedlingen klagar också på att de har ingenting att hota dem med. de kan inte dra in deras aukassa eftersom de de inte har någonting så söker de bara då de jobben som de tycker verkar motiverade att söka så kan de inte kan ju inte arbetsmiljön hota dem att dra in avkassan eftersom de aldrig har blivit beviljat någon aukassa. liksom eh, andra former bidrag av kaos eller någonting annat det, det, det, det tyckte de var ett problem så då får man väl ta och ge dem något, något eh, arbetslöshetsbidrag som man kan hjälpa med och dra in så att de eh, söker de minst 20 jobben i veckan och ställer sig upp där blir det mer konkurrens om eh, om de, 6000 jobb. Och vi, vi har sett Arbetsförmedlingen, du berättar om de där konsulterna man har. Det är ju klart, man är ju villig att betala alltså företag, massor av företag. Och, och, och stora pengar för att de ska ordna jobb till någon av de, den halv miljon människorna som går arbetslösa. Det visar sig, nu lite sig, det var ju ett företag som hade sysslat med sådana... Eh, Ja, förberedelser till arbetsmarknaden och sånt. Och de fick ju, jag vet inte vad det var, 20-30 000 per, per person som de kunde lyckas ordna in på någon praktikplats eller någonting tydligt. Bara det vara mer än två månader sen var man liksom inte intresserad av det. För då, då efter två månader, hade de en praktikplats som var två månader då hade man klarat gränsen för, så man kunde lyfta ersättningen från avkassan och så har man alltså spenderat där, där är det inga begränsningar i. där är det inte 85 eller 65 procent av lönen utan där har man massor av pengar så fort pengarna ska väl vältras över på privata företag så är det inga problem, då saknas aldrig pengar utan tvärtom då har man pengar i överflöd och det hade man varit lite vettig och gett de pengarna till de som var arbetslösa så man kunde höja köpkraften över lag. för det är ju det som är det stora problemet att köpkraften i förhållande till alla de varorna som finns och är producerade är för låg därför att kapitalet har behållit alltså, kapitalisterna har tagit för mycket, för stora profiter de har fördelat med sig helt enkelt för lite det är ju det som är på något vis ett grundproblem i kapitalismen det är ju därför de aldrig det är ju därför den inboende motsättningen finns i kapitalismen som leder till de här kriserna vart sjätte, år och det går snabbare nu det varar inte så länge utan de, de kommer ofta en form av man kallar det Marx Karl Marx kallade det överproduktionskris och det är just vad det är det är alltså när det finns så mycket varor om och man och att de inte får köpa dem. Så, så där, finns många, där finns många anledningar till att vi behöver bli fler kommunister i Sverige. Mm. Ja, alltså, den här krisen kan ju inte lösas eh, så som man vill eh, med någon form av reglering som man hela tiden... Man, man kommer runt det där problemet egentligen. Man, man går ut och säger att det är gyriga bankdirektörer och, och att man har lånat eh, för mycket pengar. Alltså, men det som, eh, precis som Karl Marx eh, har skrivit, det är ju ändå 150 år sedan nu. Eh, det är ju en konflikt mellan kapital och arbeten. Och den är ju ständigt pågående inom det kapitalistiska systemet. Och vi kommer ju få, alltså, det blir ju fler och fler kriser. De blev bara djupare och djupare. Blir så... Krisen som kom då på 30-talet, den löstes ju egentligen bara på grund av andra världskriget. Det hade inte ens kommit in där så hade det gått köprätt åt skogen egentligen för det kapitalistiska systemet. Absolut, imperialismen försöker lösa sin kris med krig, med krig och alltså vapenproduktion och förstörelse helt enkelt. snå på radio kommunist, sveriges kommunistiska Parti i bållad och sveriges kommunistiska ungdomsförbund. Telefonnummer till studion är 040-43-7070 eller 040-43-7071. Vi diskuterar mycket kring arbetskraftsinvandring och, och arbetslöshet. Därför att eh, man påstår ju nu från borgerligt håll och, från, och även från oppositionen har accepterat att man ska tillåta arbetskraftsinvandring. De påstår vi börjar bli så gamla här i Sverige så att vi... För för lite folk som eh, jobbar och kan försörja de gamla då. Trots det har man råd till alltså att ha en halv miljon människor utanför arbetsmarknaden. M människor mellan 16 och, och 65 år som är arbetslösa. De, de kommer inte in på arbetsmarknaden. Vi har 6 000 lediga jobb här i Sverige eller hade förra veckan. Och det innebär alltså, och sen då har de mag att påstå att Sverige behöver arbetskraftsinvandring. Det är ju naturligtvis eh, horribelt. Tobias Bildström, som är istället för... Eller han är vad heter det, migrationsminister. Han påstår ju... Han, han önskar att det svenska systemet med arbetskraftsinvandring kan vara ett pilotprojekt för hela EU. Det är ett system som bygger på ett minimum av byråkrati Men där rättigheterna för arbetstagarna garanteras. Alltså det är det som... Vi berättar om innan, innan musäken. Alltså 4700 ansökningar hade behandlats. 3700 av dem blev godkända. De största grupperna av godkända eh, så kallade invandring. Eller arbetskraftsinvandring. Det var börplåkar från Vietnam och Thailand följt av dataexperter från Indien och vi sa då ju det, det, det är ju egentligen inte en brist på varken bärplåkar eller dataexperter men vad va det har gynnat vilka det gynnar det är ju naturligtvis Tobias Billströms eh, främste finansiärer alltså kapitalet de får ju naturligtvis billig arbetskraft. Så varför han vill införa det, det är inte av omtanke om den halv miljon människor som står arbetslösa. Utan det är av omtanke om det kapital han är representant för. Alltså de, de kapitalister som tjänar på att priset på arbetskraft. Det är de han tycker är, är, att det är bra att de behöver ha arbetskraftsinvandring för just för att hålla det är en enda skälet till arbetskraftsinvandring. Samtidigt är eh, Tobias Bildström och hans parti och mer eller mindre de flesta faktiskt i riksdagen idag och partier som står utanför också de är väldigt starka motståndare till att eh, faktiskt förbättra och, eh, asylpolitiken som vi har idag. Vad de har gjort är att försämra den allt mer och mer. Alltså görs du inte i vilket land du kommer från om du har eh, alltså i alltså, ett land som har problem om får någon konflikt inom landet och vill söka hit. Alltså jag är väldigt svårt att tänka mig att just när det gäller bärplåkning och sådana grejer att man skulle inte kunna hitta det man hos människor som söker asyl i, i Sverige alltså till Sverige då Så att, men, men det som är mest avskyvbart egentligen är allt det här, det är att man både från EU-håll men särskilt till Sverigedemokraterna som de har vi också pratat väldigt mycket om att man försöker lägga skulden på något sätt på de människorna som söker asyl här i Sverige idag ju. att det finns en konflikt på något men alltså, i det här alltså, de har en del till den här kapitaletskris som eh, pågår nu. Jag, jag vet inte hur många men alltså, så vet jag ser så har det inte pågått någon form av socialistisk revolution någonstans så, så att, jag har inte sett att det har varit en stor migration av eh, sådana människor som kämpar och så vidare som eh, behöver söka asyl någonstans så, så, så att, eh, nej alltså, det där är ju bara trams egentligen att man, man gör en, en sån där form av, eh, jag menar de människorna har ju överhuvudtaget ingenting om dem om någonting har just ingenting att göra med den här kapitalets eh, konflikt, så alltså krig som pågår just nu. Det är ju ändå människor ofta som eh, är de mest fattiga som de som har mest störst problem i världen. Nej, tvärtom är det ju precis. Alltså det, det är ju så alltså, att imperialismen bland sig- andra människor så han Vi, vi sa innan museiken att imperialismen lever upp på krig. Och, och det är inte bara stora så som andra sånt. utan det är ju ständigt pågående krig, man blandar sig i andra länders inre anilägenheter utrustar trupper och sånt sätter igång in inbördeskrig och allt möjligt för att komma åt vissa råvarotillgångar vi såg Jugoslavien var ett eh, tydligt exempel på hur hur då storfinansen och kapitalet ville komma ut de mineralerna som finns i Kosovo-området där finns ju gruvor där fanns ju väldigt mycket som nu ligger i tröda men har lämnats ut ju naturligtvis så att imperialismen kan kontrollera det och de om konjunkturen eller fallkonjunkturen vänder så har man ju dem som naturligtvis som reserver. Men nu måste man ju först pressa ner dem i, koso, eh, i skiten riktigt genom att stänga igen alla gruvor och göra folk arbetslösa och sånt. Och då, då kommer ju naturligtvis folk dem, över de gruvorna ganska lätt och får köpa dem bilet Sen kan man börja producera igen. Och det är, det är ju de sakerna som driver fram flyktingströmmar. Vi ser när i Sudan hur oljan, alltså där finns olja i Sudan. Och det är ju det som driver fram flyktingströmmar i, i Sudan. När imperialismen lägger sig i och vill kontrollera den sudanska oljan. Samma är det till exempel nere i Nigeria, i Nigeria-deltat. Det finns massor av oljesjällor, men det fanns ju så mycket folk som levde på fiske och olika saker. De drivs nu på flykt och jagas av militära jontor. Och, och militär bolagens ja. finansierade paramilitära styrkor också. Ja, visst. Och, och de drivs naturligtvis flykt. Och, och, och det är klart alltså, var ska de söka sig? Kan där är imperialismen också och då, på, på olika sätt. De söker sig naturligtvis till i Sverige och det är inte så långt från Afrika till EU och då, då, då kommer de till EU, Sverige och alla länder. Vi såg när, när USA startade kriget mot Irak då, då kom det många Iraker och så är det alltid. Nu håller man på att kriga mot Afghanistan och det, det ökar naturligtvis antal människor från Afghanistan som försöker att komma undan kriget på, på något vis. Så, så det är ju naturligtvis de som i första hand vi har ett absolut ansvar för att ta hand om och säg till sig att de, därför att Sverige är en imperialistisk stat Sverige är en del av det imperialistiska system som utsöker tredje världen och de fattiga länderna det är därför EU bygger upp en armé, för man ska kunna ha en armé som går in och slår under sig andra länders tillgångar men samtidigt så kommer man till att driva fram flyktingströmmar och det innebär naturligtvis att, att människor från de länderna kommer att söka i Europa och många andra ställen. Men just det att man går och vill nästan få en form av sammankoppling med krisen och, och de här personerna som söker någon form av sitt. Alltså det är den värsta egentligen som man har eh, läst faktiskt på väldigt, väldigt länge. Men samtidigt så har vi ändå, vi från Radio Kommunist har ju också tagit upp de gemenska problemen, inte bara när det gäller arbetslösheten, men just den reaktionära politik när det gäller eh, sönderslagandet egentligen av fackföreningarna Man har sett väldigt tydligt de sista två åren särskilt när det gäller och vi har sagt tidigare att det här är bara en upptrappning egentligen man har kört väldigt väldigt hårt särskilt med de syndikalistiska fackföreningarna, vi har sett hur polisen har gått in och det är de som har bestämt om det ska finnas en konflikt eller inte. vilket egentligen är förbjudet i Sverige nu har det kommit ännu ett fall här just när det gäller syndikalisterna där var en person som arbetat på Gambo och delat ut fackligt material till du, sina arbetskamrater och den här personen har två gånger blivit tillsagd och sen om uppsägning och nu är det här fallet upp i, i arbetsdomstolen. Det här är ju självklart bra början. Alltså syndikalisterna är ju ändå inte en, en stor fackförening som den vanliga fackföreningen, visar LOs kollektivet. Men det är klart man börjar ju på det här viset. Man kör ju hårt med de här grupperna som egentligen kanske inte så många protesterar mot. Hade man börjat med Ello kanske då hade det kanske blivit större protester i samhället. Men det här är ju ett sätt att mjuka upp människor just för att man ska kunna polis och andra ju, när vi när det gäller fackliga konflikter yeah, ja det ser vi ju även alltså man har ju man har ju på andra ställen också till exempel när de, de som jobbar på spritbolaget. Då, alltså spritbolagets lagar när de gick i strejk därför att man ville ersätta. Alltså man ville sparka folket och ersätta dem med folk från bemanningsföretag. De man ville ha. Alltså, man, det var ju naturligtvis så sitt sätt att kringgå de fackliga rättigheterna eller de turordningslagar som de facket har och, och att arbetarklassen har tillkämpat sig. Då satt man oss in polister för att de inte skulle kunna genomföra en effektiv blockad mot, äh, mot företaget. Jag kommer det. Det var Det är vad svenska spridslag eh, och Och det, det så agerar man mer och mer och ger alltså det är kapitalet som kräver det. Och jag är säker på att det kommer till komma många sådana antifackliga lagar. Vi har fått dem, en jäkla massa med EU- men vi kommer till att få ännu fler. Och jag menar, som en del i det ingår naturligtvis även de andra olika lagarna. FRA-lagen, datalagringslagen och IPRE-lagen. Anti e ja, antiterrorlagen. Man, man har ju antiterror som det övergripande. Det är ett paraply för alla kränkningar av mänskliga och demokratiska rättigheter. Alltså att bekämpa Terrorn. När man ska bekämpa terror så får man alltså göra allt som kränker Utav terror till exempel. Jag menar. Och vad man, det är terror kan, kan man egentligen ställa sig frågan. Just Vi har ju tagit upp det här tidigare på program här när det gäller de här lagstiftningen som kom från det här paketet. Ju. Och där är det ju väldigt väldigt, väldigt luddiga formuleringar. Man kan säga alltså, vi, vi, vi, vi, man tillgreppar terror. Och till exempel mot, mot utlandet. Det är ju också naturligtvis en form av terror när man sparkar en människa för att han delar ut facklig information. Det är en terror när polisen, man sätter in polisen att gå in och förhindra en blockad av ett, alltså en facklig strejksaktör som de gör för att bekämpa, alltså en arbetssjälpare som de tog upp. Träd och felaktigt, det är ju naturligtvis terror, och det är ju terror när man övervakar människor, när de registrerar mina samtal till exempel vem jag ringer till eller skickar ett mejl till, så det är det en form av terror som man utövar, och det har man bestämt sig för att man vill göra, och, och jag tror det har ett samband, eller tror jag vet att det har ett samband med kapitalismens kris, därför att den blir svagare och svagare, det är idag en skröpplig gubbe den där kapitalismen Imperialismen kommer säkert att klara sig några år Men folk inser naturligtvis att vi inte kan leva som vi lever nu. Vi kan inte leva och ha en halv miljon människor arbetslösa. Men en del ska vältra sig i lyxöverflöd. Alltså 20 procent av mänskligheten lever på 80 procent av de tillgångarna som vi skapar i världen. Medan 80 procent får leva på de 20 procenten. and it's over baby you see välkommen tillbaka till en sändning med Radio Kommunist. Ni som eh, lyssnade på radion förra veckan, ni hörde bara min vackra stämma, ni hörde inte Jans. Det var så här att Jan faktiskt inte var här i Malmö utan han var på ett läger i Getso som ligger i, i Danmark. Och det är så här att vi Kommunister, vi brukar ha ett här nordiska sommarläger och de håller vi ungefär en gång per år. Och där är det ju de nordiska partierna som deltar. Och Jan, du som har varit varit med väldigt mycket och arrangerat de här så till och med. Kan du berätta lite om det här läget som det var i årets upplagan Ja, det är alltid intressanta sommarlägar. Vi har inte mycket vapenträning och sådär, det har vi inte någonting alls. <laughs> men de brukar ju alltid påstå dig att vi tränar revolutionen ute i skogen och sånt. Det gör vi naturligtvis inte, men vi diskuterar mycket politik naturligtvis. Vi diskuterar då, eftersom det är partier då från Sverige, Norge och Danmark som är med där, så har vi ju ganska likartad situation. Danmark jag sitter i Jolant, det är inte, Det är inte Norge nu, men de är med i ES-avtalet. Och, och det blir alltid. Eh, så vi har ganska likartade problem och vi brukar alltid bjuda in en, en, någon representant av partier som är i övrigt runt Östersjön. För något år sedan hade vi en, en, en från fackföreningsrörelsen i Polen som berättade om den polska situationen. I år hade vi en, en människa, en kommunist från det förna DDR som nu är medlem i DKP, eller de var två stycken. Och de berättar om hur människorna såg det på. Eh, I och med eh, DDR. Man kan säga att DDR, eh, alltså Tyska demokratiska republiken, blev kol kolonialiserat av DDR, alltså västtyska. Det var ju så alltså, att man, eh, man avskaffade helt enkelt DDR och till över allt vad de hade och kapitalet fick ju en större dels fick man ju 16 miljoner eller 17 miljoner fler människor och, och plundra, men också det var ju massor av tillgångar man övrigt till de statliga företagen, för där var ju företagen och allting statligt man har, hade ju jordbruk också stora kollektivjordbruk det är det enda som egentligen finns kvar av dem som det kapitalistiska systemet inte har gått på att privatisera man har ju gjort många försök och man har lyckats återta ta en del alltså, av de kollektiva jordbruken. Men de drivs fortfarande som, som kollektiv Så det är inte så mycket som återstår av det där. Men det var intressant ett intressant väl den, den Tjejen. Jag läste en, en artikel. De precis, det var ett tag sedan du gjorde en, folk, en en form av undersökning i det, forna, det är där där det var folk tyckte, vad de kände att de ville ha tillbaka det och, och så vidare. Så det var väldigt många som ville ha tillbaka det gamla systemet. Och de sa att eh, det fanns två punkter egentligen som eh, mer eller mindre alla återkommer hela tiden till. Det var tryggheten. Att du alltid hade liksom ett arbete. Du kände att du aldrig bara var rädd för att förlora liksom ett arbete. Att du skulle inte skulle kunna försörja dig eller något sådant. Och det andra, de ställde sig väldigt mycket mot den kommersialisering som fanns också i samhället. De menar att det fanns en annan mentalitet. Alltså, att man inte bara tänkte hela tiden på att man, skulle, man måste ha pengar. Man måste köpa det här och det här, utan man gjorde Utan det var väldigt mycket kulturaktivitet och hela tiden. så man, man träffades väldigt mycket så. Jo, det berättar oh, hon också, jag kommer aldrig ihåg, jag är så dålig på namn. Men just socialförsökningssystemet, det var ingen människa som behövde ställas på barbacke på grund av att man, man omstrukturerade jobben så Men det var inte så alltså att man tvungligt måste börja på ett ställe och sen vad det är livet ut? Utan man ändrade ju naturligtvis produktionen där också, men där sparkades man inte ut i arbetslöshet om man, om man skulle ändra produktionen. Utan då fick de för sig att ju ordna ett annat jobb vårt. Var ska jag fortsätta resten av mitt liv? Eller var ska jag fortsätta? Det, det, det var en garanti för att människorna skulle ha sin sociala försörjning. Eller sin försörjning hela tiden. Det var inte så att man fick lita till någon form av åkassasystem. Där kan man prata om att man hade brist på arbetskraft. För det, för det hade man där nere. Men, men å andra sidan så har har de ju aldrig gått ut och importerat så som Sverige gjorde. De gick ut och importerade folk från Italien, Jugoslavien och olika ställen när man byggde ut industrin. Och då snodde man ju naturligtvis de bästa yrkesarbetarna och, och de därifrån. Men så, så har ju aldrig de socialistiska länderna velat konkurrera varken med varandra eller med, med andra ställen i, i världen. Där bodde ju naturligtvis många vietnameser som jobbade För där höll man på att utveckla socialismen. Men det var ju lika mycket... Alltså vietnameserna var det ju lika mycket för att lära sig av ett högt, utvecklat land. För vi ska veta det det är. Det var ju ingen alltså bananrepublik precis. Jag tror det var det land som... Um, låg på tionde plats utifrån industrialiseringsgraden i världen inklusive Sverige och alla de andra så kallade rika länderna där hade de där, där en tionde plats i utveckling kring dem Jag vet också att ni, ni hade väldigt mycket andra föredrag fackliga föredrag, ni hade ett föredrag om Realism, alltså kapitalistkris så det var ju så i att jag att det just nu Jag vet också att du höll oss genom EU så det var, verkar vara rätt så intressant alltså split tema men ändå sammanhållet på något sätt Ja, ja mitt föredrag handlar om då EU eller den nordiska modellen nordiska modellen och, och EU eller EUs påverkan på den nordiska modellen, jag ska inte referera för det är mycket av det jag har sagt här många gånger. De har ju alltså egentligen har de gått fram som en slut om att den nordiska modellen är svårt att prata om idag alltså i, i då skulle man ställa prata som hjälpligt. Äh, det, det är någonting man lyfter fram som får låsa att, att eh, egentligen Sverige och Norden är bättre än övriga länder Men jag menar att det, det är ju de EU-lagarna som gäller som gäller i Sverige som gäller i till stor del i Norge eftersom man är med i SS och Danmark. Men, men naturligtvis pratar vi om kapitalismens kris det var ju mest akuta temat och ett av de ämnena eller ett av de mm, sakerna som jag vill eh, lägga särskilt tonvikt på det var egentligen alltså, nu kommer jag inte hög zoomorna för de var så jävla ofantligt stora man hade alltså handel med derivata och olika sådana värdepapper och sånt det har blivit så ofantliga summor det skrevs med 15-0 kommer jag jag tror det var 35, alltså, man kallade det biljoner eller vad man kallade, men 35 och sen 15 0 efter ett. Men i varje fall så motsvarade det ungefär 20 gånger mer än den hela världens samlade produktion Altså, det er papperspenge, eller papperspenge er det ikke den dag Det är lige pengar. Ja, låsespenge. Så man då låses af et økonomisk system, og der spekulerer man og handler og lurer Man en form af kedjebrev. Man sælger skulder, man bundtager ihop bare 100 skulder, og så sælger man det, og då gælder det at tjene på det. Altså, det har blivit sådana födder som kapitalet eftersom kapitalet har offat ut sig så mycket profiter så har man fått pengar över så handlar man med det och driver upp det till alltså det de, de, de kom fram exempel, där kunde vara skulder som kanske var värda en miljard, de såldes för 10 miljarder och, och så de räknade med att de skulle få procent på det när de har betalat, så ju... och när allting då gick till helvet när folk inte alldeles återbetalade tillbaka någonting och det var inte bara de amerikanska husen utan det var lite överallt även Sverige och Lettland och alla de länderna de bygger ju på ett hav av krediter och när folk blir arbetslösa kan man inte betala sina skulder och kredit. Och rasar hela det jävla systemet. Så alltså det är ju en form av eh, kedjebrev egentligen. Det är yeah. samma system fast med en produkt istället. Jag vet att det finns faktiskt kedjebrev som sig av en produkt istället för att bara ha eh, papper eller något sådant. Mm. Men det lät ju väldigt intressant och vi vet att det blir väl Sverige eh, nästa yes, år i sådana fall. Och eh, ni som blir nya medlemmar eh, kan ju säkert ligga en, Eh, vill säkerligen åka det i sådana fall och som ni hör så är det ju mycket ideologisk gulling men det är också mat och, och fest och annat Absolut, det är hans bästa mat <laughs> det är danskarna som är kocka och det är dansk fokus och det är dansk middag och allt möjligt <laughs> och en <laughs> annan öl och flaska vin <laughs> <laughs> Så med det så säger vi tack och jag och en fortsatt trevlig helg Framåt kamrater i låtformanar röda fara på röda fånan framåt kamrater till uppror manar röda fanan som seger ger röda fanan ska mot seger gå röda fanan den ska segen nå röda fanan ska mot seger gå leve så